لایق دې دی چې باندې لایقونه لاڅې لږه ځان ځای دې دا اوس څنګه خبرې کوي چې یو دې وزمانه وهل اوس کې اوس یا پرات اوس چې زمانہ کې هغه یې سره وهل وو چې اوس چې پرات زمانہ کې اول وکړي نو چې اوسړي د مودارې شپه والی کاکان یې یو څه کېږي چې دلته را ناتنه مازومي چې دا وسندنه وهل موضوع چا په تا ویل شو اوس نڅه کې د لایې د زمانه ا له ستره او خپل ديواله او چې یي ستره مانا خاصه د له یي ستره په پروډوسر کوه سمانه یوواله شو چې خپل خپل سمانه بیا یو ځای دا معنا خپل ځای کې دخول کېده او دومره خبره په فائست او مجموعي Oh And that Yes one first Not the other fully this لئن اسلموا قران ننصرهم بذلك قال الله <سؤال> تعالى <سؤال> ورلن عملتي او مانن معاملات لنفسن عملتي ان ذو سبوتا <سؤال> نہ سبورتي يذكي بوتا كير بوترو ندي ده تنا سبقتي سره ہوتے اوسو خونی عیرازه تر کی یذریبان تسلیمان تسلیمان تسلیمان یذریونه تریونه او تالو تر ستی دوجا نو سفرلی او واحد مناس <أزداد> او په یو څه په څو کاوه د دې ترڅو چې دې دې معنی شامل د څارک اوس په معنا د تا او په <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <معناتش> دا چې د زیاری خاص کې تر څا پوري د استقبال په معنا تا څرګندې پناږي کی شي پیدا کړې تاکي پیدا دې او درې مخه پر دا د ترتیس سبدا پورا وایي چې موږ دغه څه په اړه وایو اوس لایې اندري باه څه معنا یات چې بودامن چې وحل <سؤال> لوکي اوس خپل کی چې آ غوې سره او غوښ دغه اخلا لمن پدښته دغه پیدا بدل او پناږي کی پیدا کړ تا کی په دا کوبلې دا چې دا هنه وباسلای خاصره دا پوره کېږي اوس لن چې بچا معنا هغه یو سره کړو اوس نو بس حالې راځي هرګیز په واهل ورکی دی وی څهږي تا چې موږ زکار د روح چې وو ستمره را هرګیز په واهل ورکی هرګیز په واهل ورکی هغه یو سره اوس یې ارغیز به وادوی کفراتوی زمانہ کې ارغیز کوه او یې مجاب وکړو داسې حاغ یو سره یها په توڅه یې هغه دی چې یو خدغه په توڅه په جما سره سره تاسو مسلی اوا تاسو لري سره حدا ساتو په توڅه کې چې یو کار یې او خدای او مجلو کې په څو وختو حتى هم دا چې ارغیز به وها له هرگیز با او احلی شنور بس اکیلو آبا ایسیر اگر ایسیر دیگا اگر ایسیر دیگا میر ایسیر دیگا ایسیر دیگا امر حاضر این کلیب سمعنا بیر در او ایک مرد و اہلو کا مخاطب کی ایسیر دیشپل و کا و کا او سواحدی سیو سای و کا تاسو تاری تاسو دیلیشن تایوه خطا تاسو دې ستایوه خطا تاسو بخښی تاسو له دې یې تسری فن د امر معنا چې کال پکې دا مانو خپل اوسره تاسو څنګه قال لو كتهو ثاني قام قال لو كتهو ثاني 3230 3300 اي شابه انهي خفيفه كلو شي يقول لي طواطيك جدا بروستر روان وخم ما هو لو كاين دربان تيو سر قام قال هو 300 او خم ما هو لو كته جواب يا ابني مضبوطه على الشيء اللي راجل حاضر قام يحول حساب او قام يحول الى حساب مقاوله حساب يوصل قام محول الحساب هو او څه یو ځای ده چې تاسو ته مو شو دا د انځر د میس نایو راځي لږه زړه با هوديواله څنګه هوديواله شکار کوته د تاسو راغو خدای خامخو خدای چې دا پیټ څومره خاصوې استیدات تاسو مخا دا د 55 د کیدنې دا د یو د تاسو راپی خامخو خدای چې پیو خدای خامخو خدای تاسو مخا لا کو with the other part that that's not what i دا that that is that that that دې کی ما راځي دا ما چې ما لښو ما چې ما لښو او خامخا به چې لښو چې نورم تأکید څه خامخا چې لښو چې لښو په لتوزربانا لتوزربانا لتوزربانا لتوزربانا خاما خواهوه اليس اتاقو تيو سرع تازر رفتري او تيو خذر او ني خذو خذري شبوكو الفيوستكي اذا بروس سرعتي او نورو قرينو فين ليزريب لامي امر ستاقو معلوم يشباكو سيغوكو الفيوستكي اذا خبره في سرع روان شباك سيغيه ده غايف يوضو سغير تادي متكرمش ولليزريب ما قادر سدي اغا يوقف ساعه وتجي راع اوصيهم عليا يا وقتا او ما قادر لا يرضي بان كمانا خا مخبط قانون الشرقله وزنتي شي شو خا مخا خا هل بيجي خامه خاو هلکوم باید ذیو سره خامه خاو هلکوم باید وګړیر او انی حقیقت دې بدلتا په دې باید وو کې او باید او بیا وخته باید وهل عام غائب او موجود وځه اول یو سره په یو سره دغه اول یو سره یو سره په یو سره یو سره یو سره یو سره یو سره یو سره یو سره یو متخاليم قدماص خامخا بايتوالشي اغا يسري خامخا بايتوالشي اغا وسط دي خامخا وهلشي اغا يستريهو على الشغا وقد عاد وقت يغا ولی وه له شي بله خمه خاو ترسته خمه شي اغه وخدا او لهذر باندې خمه خودي ولا شي سره يا او لهذر باندې بس یو هله شو مونګړی او نه کی دادات ریخه کړ دک اوته نه د امري حاضر شپ کې د یاد نو دنه شپه د مخاطب شپ اول داس ذمت لالات <سؤال> تدريبات تدريبات تدريبات تدريبات دا شاک دو حاضر دی بیا ور پسیرو سکیلا <سؤال> <سؤال> وای نښزات تدربات دی درې دوی خفيفه نڅې معلوم شه دا شاک دا شاک یا اصل څه دې نه هیڅ چه دیاله کار ښه دا راه په بده متخالف ښه اصل څه دې نه هیڅ لایب درند متخالف نه پیغامونه سره دې نه او سرور د نو د تاعترې خپل فر معلوماتي یا شپک چې له تاع د موجوده غیره ثاني دې ننونه ستيله او خپلوان یا سره دې نه ستیلنه او بیا څه د تاعترې نه خپل کوته دا خبر ورسره چې جنوني خفقده په مزارع خصوصي او په نړیواله سرحي کې اا شپغو په نړیواله سرحي او دغه پولیس کېږي کوم شپغو په سلور ترسیمی او نو ټولې پولیسي کېږي په واست کېږي هغه هغه نو رسوله څو پاتې کېږي تاسو چې ریږي هغه دغه چې سلور د مفرده واحد د ښکر قائد واحد غائب واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او وجه مذکر دی زیونه تدیدی او یو واحد ما نه حاضر ا د سیاست چهرې تجربې لرم ابین پرنیونه خفیفه پر استقیدیا کو او شته شو فورې نو پېو استقیدیا وزغرا مننه د ترناتاج د روان تا د دغه نشرو کړې ده کنه لا ادري لا ادري څه معنا وهل مقوتې ورسړایي وهل مقوتې تاسو ورسړی وهل مقوتې تاسو وهل مقوي او هل تعصد او هل تاصو او هل مقوي ها ناصو ضروري نا اباك لا تجري وهل مخنته يسري تاصو وتسري تاصو ليكت حي او هل ايوا خذا وندلوكو من غديت قديا ديريتي دال ستار تاع السما تاع بغازو نورشقيلانا هبلني لا تسيبنا خاما خدي وهلكي اغلي وصري خاما خافستك بكزياس خاما خدي وهلكي اغلي وصري اغادو تسلي اغا تاسو دوتري تاسو دير كدي تايا تاسو وخدي تاسو ديري ديركدي كي فدي بانلي اشنو قامخه او هدي نيته يغه يوسره او دوسره يغه ډیر تړي له ته اوخه د تاسو په خدي دا فاتو شي وګورئ په 100 کې نور په او مزوله کې په څنلو لا یوسره په معنا قامخه او دینو وهله شیغه یو سره او دینو وهله شیغه وتړي دا او دینو وهله شیغه یو سره یو دینو وهله شیغه او د وسره ډیر تړي يغه او خدغه او خدغه ډیر تړي تيو سره تاسو په تفصیل تاسو بیرته تيوخه تاسو په تاسو دې خدي زه سړی یام او چې لا دې چې باندې بیا په څنګه تاسو مکم خامخدي ونه وه له شیغه یو سړی تاسو وسري تاسو تاسو ځوخه نه وي معلومه مو تاسو کار دا وزد اكو مفتي دی دا نو یو یو ګردار ورم سره دا ترجمه ورپو پړپېچې سمځه خلا څندره د با د فعالې په قانونه مضرفون مضرېمالی مزاربو اومودې مضرګون دا زره پېښې کې دا خپله نه ستدي تاسو خبره ورې دی کا چې دا زمستې په سطر راځي دا په تاکې را او په خپل کې او په ټیپات دې چې په کومو چې و کې راځي چې پال کې راځي چې مکو کړي راځي چې مشه شباک کې راځي او چې تزميټ دی راځي چې زره په سیاله کې دغه مستفره هغه نشته چې په دې باندې ومادرون څمانه یا جا یا یاو ایداډ ما درون یوځه یا یاو وحدو تا تخیزای نصیحت دې کوي چې په تخقیق باندې راځو میزراوند چې غږې څنډه ده سمانه یو آله ده میزراپانې دواړي مزار ګډيري علي مزربن یو آله ورکو دي وحدو میزربتون داسې نه आला څو را ده د میزربتون د چېچه ده آله ده وحلو کله وړې کله ګټې کله درمیانې نو دې استاده پر دا راځي یو وستاده وغوړو مزرا باندې دوه ali او نه زره بوتلی ali ustad doghro وزره متون جوا ala gut yala ala dabohin damish niya ala ustad misra banda achiala ko gradayaw ala dohlo yo ala ko gradaw ohlo yo zwa ali doh gradaw o دیشنه تر فی ثمانه د دې تلاش چې پځادت دمانه د فعالیت باندې خپل نسبت سره غیر تھا اذر ابو ثمانه د دې جا کوه کې خپل نسبت سره تا تھا غیر تھا مونږه وی چې د څنڅې او کومبالغه چې زیاده دمانه یوسف کی حد نصيقات لسمت کې فعال و شرابو دې او اذر ابو دې جا کوه ان کې خدام ورنایه د پات اذر ابو اذرابن دوخه څنګه دې یا ته هم کی اذربونا دیر کسان دې یا ته هم کی ازارب هم جمع مکثر ده وزرب وزرب څه معنا یې وسړی ګوټه دیر جاءه په هون کې سم دیر خث سوراکون دام دیر خث خو ده او زربو د اسیچه په وا خپل ټول دې راوځي حاضر وګه سمانا سن آشنا وهلو او اجر بي دي سمانا سن آشنا وهلو کړه دا سړی چې سره ارشاد تعج بي وسره امر او هغه تا پیدا چې په باندې نماز را وګه سن آشنا وهلو ته عادي په هلو کړه او اجر بي تخمانه وو د دین وروستا دا بنا د په مازی معلوم کیږي چې دا رسانه کې کې اوسنګ کې کې موږ ویل چې د موضوع مو په انحوه کې نږدې بیلډینګ په مثلا چې دا بیلګې وږي اوس یو دکې مپونه یو مورني مين هودې یو مابنا یو مابنا مين هودې دا بیلډینګ نه د دا مابنا ده دا نشي نږدې کېږي چې دا د سیمه تو نږدې کېږي د شګینه جوړېږي نو ده خاص سموتو شو کی تا چي شي ول کيږي مطلب منو جوړيږي او بیا دا خبره چې اول د مبنا به هو سورت نه کی راځي بیا د اول د مبنا صورت راځي او بیا د مبنا منو دغه تبديل کوي او بیا غو شکل او صورت چې کې جوړي مثال په اول د بلډینګ نقشه جوړه دا بلډینګ نو دا د کمرې نه وي نقشه جوړه څه بیا دا مبنا شپځه ته موږ جوړه تا دا خطو کې د خښتو کې سموتو کې د کارانو لکه مطابق دا هر مطابق چې د دیوالو نه او د قوتي چې کړی دا قوتي او دا خختي دا چې شې ده مбна نه اول ذهن کې د مбна نه خشوريږي د پلوه منهو چې ما غوښانته تغیر او تبديل کیږي او ما غوښانته شيږي دا غوښنده د ضرورت مفتیخ شې د ضربنه نو ضربه چې دا د مбна او دا ضربنه چې شې مбна منهو او اول منځ د ضربنه خشکی یا کوم معلوماتو چې ضربه په هیڅ تفصیل او تفصیل او بیا د دې چې جوړو